Libre esatu baterako ema komenzatu, aia kepatu behar etxearen, eh, ekimen bat, eta tonai dogo Bai, libre baino kejo. Laguntzak, laguntzak berezi, batzuk eh, onartu ditu Fiatek eta zehazki izango da Fiat Emakumeari kompetizio bidea RR-steko, ba bide bat estado gai bat. Supercopa.lurreko txapelketan izango da laguntza hau. Alegia ze goda, Emakumea pilotoa edo pilotoa izan, basaria geitu honditu egingo da. Pilotoa balima Emakumezkoa. Bikoistu egingo da saria. Eta kopiloto da aldi ma, bider bat izango da legida Erdiak, gehi bat izangoa ez eh? Bueno, e, bultzala politia izan da Eta, eh, nik indudanaba, taliarrian jendearita komentatu, es? Bai, <risa> bueno, me... Eta, eragustietako iritze egizan da. Emakume eta bolantia eta nire gariak, bueno. Es, es, bueno. Ateazian, bolantia eta ez zian kontu gaitazian. Hombre, hor eh? topiko asko dago elako. Bai. Baina, nik hasi baten zaten non, es? Bueno, laguntza bat orderdu, ez dao emakume asko... Diskriminazio kon... positibo esaten hori, politikan esatu baterako, eta bastai bueno, bat okitan. Oso ondo, zaitu da hori alegia. <risa> eta, bazen baita eritza joan, bat, Eta ondo iruditu, porque batzuk, oh, zenbait ganaitan ez nik esan nuen, ez? Ba bueno, da, ogoi urtas pikoa ila untza jabatzan da, horire geiski, ez? O sea, berdintasuna esaten zuen zenbaitek, eta, bueno, nesenteko estabaide izan zen, bada, gai, eta oain jaitzen aiko jen batzuk izango dute, ba bai edo ez, baina... Telefono askuro duzu, ez zuen iritzi amaneo duzu, e? bederatzi labiru, 0, 2, ba, 2, 0, 0, 0, 0, 0, punto lo reco en superdoba punto lureco chapelketan chapelketa ortan ba, eh, emakumeak bali dituzte piloto bezala doko piloto besela sariakondito egingo dituzte alegia eh bai honditogengo dituzte bai hondito sari, sariak sari, piloto izan Bikoiztu bikoistu egingo da es serio dela serio dela taona bueno, bultzatu egin behar da emakumezkoa etaola kompetizio mailan asko hartuta es que, en fin, ba, ez eta azken finean nikusten du dana ba ez dela indarkita zer behar es? hori da agian bueno giratzeko ez behar da difizil eta gozu, Izan basan ba almen gutxio ditula emakumezkoak, agian nik laguntza u Obeito este hai, keizkita, a, a ez de Sanai discrimina selloa takeiski ta amantxismoa talako eserrezedik. Sulegitan hainitzan. Sí, ba ese esulegitan, esulegita da. Ez. Vale. Eh, eran zu de, sai. Es eh ni geia esatet, o sea, ez da es da la, ba indarra edo ser eh, se behar, behar es, mm. almena behar da, ez. Eta aukera. Eta aukera. Noski da aukera, baina aukera gustio dugu, mutiliskoak eta emantxiskoak, no. ez. Mendu batzutan beste batzutan baino gehiago, eh. Hontan se aski. Hontan guri iruditzen esta. Bai, bai, muy piloto dago, Katuari da dago, oso gutxi, oso gutxi. Bai, olerte olerte zure da nike bultzaka hori ere eh, onartu nikonuke, ez? Baina bakarrik emakumezkoari bideratuta, ba, nik irakurri noreanean ba esku hori. ez bueno, dut iriziani galdera galdera egin dut, eh? Ez ez baina ez una niguz, ez, ez. Sabutamako dela gaur egun. Hori da galdera. Iruditu insight, orduan, iruditu insight. Ez, bakarrizan niki benetan, nik irakurri noreanean ba esanuko, bueno. Hau bultzatu egin, berda, es? Uh -huh. Da, gero, komentatu nion jendiari, da, ba, agian ez nion guztiz bueltaman eritziari, baino, ba, iritzi ya aldatu sorrian, en, sorrian eukinumen, es? Ba, badaola, badaolako zenbait, beste zenbait jende laguntza hori guztaz konartuko zuela, es? Eta, nola, lehenosan dudan, besela, nola, almen gutxillo, digaiz duten, ez da, indarretasea, da, abildia nola den, ba, agian, Ez lukela ber kaso honetan olako laguntza merezirik. Agian, eh? Agian, bueno. ez da ez dut, ez da bai da piztunan. Bafiat egerak ikitu bai ez, eta horregatik, saria bikoiztu egingo ditu, baldin eta pilotua emakume baldin ma Eta Etako pilotua dela ba, bat bat... E bidasbazu komo izango da sarien ditu eta hori da Fiatek hartu den aukera alegia bi euskalduna hartu itzu talde ofizial bezela eh Aitor Zubilla piloto piloto eta Intzan Legan goini copiloto hori bueno, laster gartu... egon bidatzen ditegun biak bai? ba, e? Bara, ba izango dira Fiateko Supercopa ja ber eh, izango dira Fiateko talde ofizial